ska vi ha för veckor den här veckan? Jag vet inte. Vi vet inte. Nej. Det är svårt det här med veckor. Mm. Men man kanske inte alltid behöver ha en vecka. Det kanske kan få vara som en annan podd. Att man bara pratar lite om livet och sådär. Och så kanske vi kommer fram till något. Eller? Måste det vara en vecka? Just den här veckan? Mm. Nej, kanske inte. Alltså, jag tycker ju att vi... För ibland så är det lätt. Mm. Men som idag så är, är vi alla på olika humör- kan inte Alike berätta om vad hon är för på humör? Jag sa precis att det är väldigt svårt för mig att ställa om till podd Alike idag. Mm. Det känns inte som att vi har tryckt på räck och spelar in nu. Det, det, jag jag tycker, är inte där. Jag tycker det är skönt för något mm. sätt. Jag är det är okej. Okay. Mm. Det är väldigt spännande att få se vad som händer. Mm. Mm. Och vi har varit lite så här taskiga mot varandra nu. <laughs> eh, några, eh, några timmar här eh, innan vi satte på. Och, uh, känner du dig ledsen på riktigt? Jag känner mig uh, Alltså lite låtsasledsen mm. Absolut Men uh, <laughs> i och för sig vet ni Jo, jo. Jag vill ha en interferential mer mm. okay. uh, Är ni med på det? Mm. Uh. Uh, visst är det skönt Att ha uh, vänner Och vänskaper <laughs> Alltså det är typ, ju det bästa i livet uh. Man är ju jätteglad att man har Två tre personer som alltid har någon ryggen Och som <laughs> liksom Aldrig skulle göra någonting för att skada den. Mm. Och liksom alltid har liksom så här. Likry. We got your back. liksom mm. Mm. Um, Och nu märker ni att nu kommer en attack här. Mm. Mm. Nu kommer en attack. Mm. Ja, för att vad gör man då när man har eh, bästa vänner, och så kommer man på att ni har gjort någonting för att uppenbarligen. Um, inte ville hjälpa mig I en situation Som? Uh, som um, jag kom på då När jag um, Satt och smsade med Hanna häromdagen Vad? Vad är det här? Jag varit med om en jobbig sak Och det är att jag har haft på mina läskvittenser På sms på Iphone Utan att jag vet om det mm. För att jag tappade min telefon När jag satte på den på en selfie stick det är ju faktiskt livets ironi Jag, queen på selfies något, Försöker med på en selfie Sätter, var det på, så det sätter på telefonen På en selfie stick Och den trillar ner i marken Och förstör, och funkar inte Gud vad sjukt, jag visste inte att det var mm. så det gick som. nu Det var nu jag kom på att så här, Herregud, livets livet ironi Aliki, det finns liksom universum vill inte att du ska ta selfies mm. ja. Så då gick den sönder Och då fick jag en ny En en, liksom, gammal, en gammal ersättningstelefon. ersättningstelefon Och då var tydligen läskvitenserna på då på <laughs> sms Och jag vill bara faktiskt ha en interference här Och eh, tycka att ni var så jävla taskiga som inte sa något till mig Och, och alla människor och så, faktiskt uh... som jag smsade med under den här perioden då Som såg varje gång jag hade deras sms då Att uh. sms läst det vill man ju inte ha, nej, nej det är ju typ värre än, alltså, alltså, det är så pinsamt jag, jag, jag är med dig, men det är inte hela världen. Nej, men det nej. är hela. Det du hade haft det i en dag och sen kom alih, och sedan kom Hannas Instagram. Det var typ sju dagar. Det var typ. Men så i så fall, fall hade du inte smsat mig, för det för att när när vi smsar i vår grupp du syns Nej. inte det. Men jag är den skyldiga här för ah, att jag var säger vad som händer. Jag har hemskt sett Hanna jättemycket. Mm. mm. Bara. Ha, ha Hanna you are the victim. Ja, jag har ju sagt det. Och Hanna har då sett att jag haft ja. den här funktionen på. Men valt att inte säga någonting Vet du hur det var? Vet du varför? Nej. För att du tyckte såklart att det var väldigt skönt att kunna ja. se varje gång jag läste mm. den här Det var jätteskönt ja. Och sen bara kom det som en bomb på lördag morgon typ för att Men det var veckan. för att jag kom på att oj då är det lösligt mot alla, det är inte bara mot mig Precis, mm. för då diskuterade Och då tyckte vi... jag att det kanske inte var så schysst att, du hade, att, du hade, att jag inte hade sagt något Nej så då sa jag det mm. Och då blev, då blev jag chockad ja. Och upprörd Mm Uh, för att då Och du bara men vem har du smsat och, och då var det ju någon jag hade mm. smsat ju med Mm. Som jag försökt spela cool mot Och då inte svara Men det är typ ännu coolare att visa att du har läst mm. det då Alltså egentligen om man ska tänka så Det är ju jätteroligt också Hanna Du hade ju en kille som du smsade med uh. Som hade, som, jag tror att han fortfarande har, han det, för, har det Han mm. har den funktionen uh. Och man behöver inte gissa så långt vem det är För det är förmodligen <laughs> den äldsta du har vitat Men är, jag, jag tror inte att, att han inte, inte är medveten om det Jag tror att han har det med flit Ja det är praktiskt Jag, jag uh. tror att han inte är medveten om det För vilken människa väljer att ha det på Jag vet jättemånga V Gamla sånär. människor Som ja. tycker jag att det är praktiskt Då ja. vet de att jag har sett ja. Ja. Och, och, eller, och det är också så här: Jag skulle vilja att det var så Därför är, är, har jag det så mm. alltså. Så det är ju då 40 plus en som Hanna hade dit mm. <laughs> 40 plus. Nej men jag, alltså, jag vill bara återigen <laughs> Verkligen ingen skuld på mig här För att jag har smsat okay. i gruppen Och då syns inte det Man kan inte ens se om ett sms har levererats mm. När man smsar i gruppen grupp jag Så därför bara, hade inte jag märkt Jag försöker bara på ett smidigt sätt ja. Komma in på ämnet Okej? Okay? Ja. Mm, Alek, jag... Jag ber om ursäkt till dig. Mm. Uh, och jag skulle inte göra om det. Mm. Och, och sen, inte nog med att du liksom gick hela veckan då och, och hade lite victory i det. Mm. Sen ligger upp en Insta på <laughs> det där du får sjukt mycket likes Ja, det var en succé. Alla ah, tyckte det var jättekul, ju. Ja. Så du har verkligen, jag fick mig. Ja, jag har du verkligen, har verkligen utnyttjat, utnyttjat mig den här veckan Men du får utnyttja mig, läckert Mm. Som straff, Hanna, så kommer du att börja tvingas ha läskvittens mm. <laughs> på. Jag kan ha det i en vecka. Se du ser mm. Faktiskt, Hanna, du får mm. läskutens på. Men du kommer ju bara stänga av den varje gång du börjar smsa med någon kille. Mm. Mm. Men nej, men det får du inte då. Förlåt mig, man kan ju inte ha kakan och äta den också. Nej, jag vet. Ja, vi får diskutera där, men mm. du kan det där. Jag tycker det låter som ett fittable så... cry, punishment alltså, to the crime. Det är intressant för att på, på Facebook har man ju så- Ah. Och där bryr man sig inte Fast Hanna, jo. Ska vi säga vad Hanna gör när hon får ett facebook ja, men det, Då ploppar det upp på hennes skärm Och sen öppnar hon det inte För nej. hon vill inte att folket ska, ska se att, se att alla läste. Läste. Nej för att jag inte ska behöva svara direkt För att jag vill vänta direkt. Förstår du då hur jobbigt det ja, var ja, för henne? Ja ja, ja, ja men <laughs> Alike, jag förstår, jag skulle tycka det var skitjobbigt som sagt mm. Men jag glömde, det var också Jag får faktiskt det, jag glömde typ bort det för jag, glömde, jag skulle sorry. sagt sekunder. Ja, ja ja ja ja, jag är med dig, jag ska inte mm. göra igen mm. Så Mm. Bra. Jag ska inte göra det igen Nej. <laughs> När du har kan du se på <laughs> uh, Alla bara checkar Telefoner så alltså, kollar det Varje gång ni gör känner telefonerna ja, Har ni det. någon kompis som, som har det eh, Säger det mm -hmm. ja. uh. Det är inte schysst alltså. Det är <skratt> <skratt> Vi har... Vi har suttit här och pratat ett litet tag nu och då kände jag väldigt starkt eh, efter någonting som du sa Hanna att eh, jag skulle vilja prata om bekräftelsebehov den här veckan. Mm. Nu vet det ja. där. Det där, som, det där lilla. Det där lilla som. Så där löser ja. mm. Vad är ens bekräftelse? Ja. Alltså nu säger man så här, bekräftelsebehov som om det vore super supertydligt. Mm. Mm. Men för mig, om jag bara tänker rent spontant, så tycker jag att det är jävligt svårt att nöja sig med att älska sig själv. Mm. Att nöja sig med att bara ha sig själv. Att veta, eller att, att kunna övertyga sig själv om att man är bra och att man är okej okay, fan. Att man klarar sig och du är snygg och du är bra och du är det här och det här. Mm. Um, utan alla andra. Och utan allt annat som kan bekräfta det hos mig. Alltså jag vet inte om det kanske är helt omöjligt. Liksom. Mm. Och jag tror att på senaste tiden. Eller på senaste tiden hela livet väl. Så är det en sak som alltid liksom. Drar ner livskvaliteten typ. För att man har en ganska stor ångest kring. Att få bekräftelse. Mm. Uh, för det är inte kul när man inte får den. Eller, liksom. Eller känna sig beroende av den. Uh, det skapar en jävla massa ångest. Typ. Mm. Men vad känner du just nu är den kanal där du har brist på det? Eller där du skulle önska att du fick mer bekräftelse? Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Eller är det, det kanske är flera? Alltså, det är ju alltid så. <laughs> Bara att, vi pratar ju om det så ofta Men det är ju jävligt Det är ju jättemycket um, boys, mm. boys, boys Boys Boys um, Och det stör mig alltså Det stör mig att Att jag Att de får vara källan till min lycka liksom PGA bekräftelsen mm. Och jag har ju sagt det tusen gånger Att så här. Det har varit människor som jag inte ens har känt. Det har varit människor som jag inte ens vet att de jag tyckte om. Men bara för att jag känner att jag får bekräftelse. Så är jag där liksom. Så är jag där. Mm. <laughs> Mer än gärna, liksom. Mm. Och, och nu när det ändå har gått ett tag. Och liksom har träffat folk. och så, så känner jag så här att. Det har gjort mig så illa att vara där bara för bekräftelsen. Och inte för att jag faktiskt tycker om någon. Eller för att. För att det. Ja men, fattar ni? Mm. Och där, det, det är min största bekräftelsegrej. Och sen är det så här: Det är klart att man vill bekräfta dig så här att du. Ja men. Fan jag vet inte för det är ju ändå det största Beviset på kär, Kärlek Eller inte äh, um, Kärlek mm. Är väl ändå det största beviset på Bekräftelse mm. Man kan få liksom um, Och sen kan ju jobb bekräfta en Och vänner bekräfta en liksom, Men En person som ska Älska en Det mm. är ju liksom fucking major Det är ju det största och, och det är klart att det är där... Där är källan, liksom. Mm. Håller du med om det, Hanna? Eller? Mm, ja, så jag kan ju få... Jag lägger ju väldigt mycket av... Eh, mina ångestar på det också, mm. såklart. Men det kan också vara i andra nivåer kan jag känna... Att jag vill att hela världen ska ja, men jag erkänna fattar. mig. Och att mm. tycka om mig. Och vem är jag... Och, Tycker folk att jag är så där Eller är jag söt eller snygg? Alltså jag jag mm. håller på jättemycket med så här, vad andra tänker mm. om mig. Eh, och jag kan inte bara vara cool med att tänka att jag vet ju vem jag är. Nej, det är där det blir mm. så skevt. För att man, man tänker att det, det är inte... Det, det går ju inte att jag bara ska bestämma mig för att jag är på ett visst sätt. Nej, utan alla andra måste ju tycka Jag måste ju det. få mm. bekräftat av... Mm. Resten av världen. Liksom. Mm. att typ Det stämmer. Jag, ja, jag kan märka det typ när, jag. Men om jag har varit på någon dit, och sen så är jag så här, Gud förlåt att jag är så tråkig. Jag måste hela tiden ursäkta mig om jag inte känner att så här, jag är, ultimat, mm. eh, är en rolig person. Typ. Jag bara, Tycker du att jag är så här? Person var nej. Va? Nej bra alltså, Jag försöker hela tiden kontrollera vad den andra personen ska tycka om mig vem ja. jag ska vara Och vad jag ska mm. på mig när jag träffar just den här personen För att den ska tycka om mig och bla, bla, bla. Jag håller på skitmycket mm. Och det handlar bara om bekräftelse För jag vill att de ska tycka om mig mm. Jag har känt på senaste tiden att man är nog inte så här, Vi är nog så här. Mm. Alltså För jag kommer ihåg så väl I någon av de första poddarna Jag tror det är typ modeveckan När jag försökte förklara för er Att jag inte hade så bra självförtroende Mm. för att jag hela tiden jag kände att jag hade en bild av hur jag var men om ingen annan människa bekräftade det eller såg det så betyder det ingenting och det är lite det jag känner att vi pratar om nu också, eller du Hanna själv, att såhär, ja men själv ja men precis, en känsla vi, av att du är bra liksom. jag kommer ihåg när vi pratade så här och här bara självkänsla, självförtroende, det var typ tredje mm. podden mm. eller modiga veckan mm. eller något sånt um, och, det, och det handlar om det här så himla mycket för att jag jag, alltså jag har både bra själv, självkänsla och självförtroende i mig själv men jag är så osäker för att så här, jag har en bild av hur jag är och vad jag kan och så, här. men det är ingenting värt om jag inte får det bekräftat av andra och då är det inte heller så här att folk måste säga men Frida du är så bra på att spela piano mm. utan det kan liksom bara vara, ni vet det kan vara blickar det kan vara tonfall, det kan, alltså det är såna här minimala saker som jag ni vet, som, en, som liksom en svamp bara suger åt mig för att jag ska existera, liksom. Förstår ni? Mm. Alltså, jag finns inte till om inte alla de här små sakerna eh, bekräftar, bekräftar mm. av andra människor i min omgivning. Sen är det klart att det finns en skala på vilka människors bekräftelse som betyder mest. Men någonstans så är jag så här... Och det var det vi pratade om förra veckan också. Alltså jag bryr mig till och med om vad buskafören säger. Alltså det är mm. att... Min radar har jag brett ut så jävla stort att, att liksom... Det handlar om det, bara varenda person. Varenda, och det har blivit så skevt. För det, liksom, det kan inte vara så. Jag, mm. jag kan inte definiera vem jag är och vad jag är bra på. Och att jag räcker till. Utifrån vad alla i hela världen ens kastar för blick på mig. Liksom. Det, mm. Jag kan inte läsa... Det får inte vara en del i... I ekvationer Nej. liksom. Samtidigt som man kan tänka att, att vi skapas ju av varandra. Mm. Alltså om vi, vi bara måste, satt ja, ja. hemma i ett rum så skulle vi aldrig vara någon. Men det, det obehagliga är att så här, Jag låter inte andra påverka mig i ett så här... Okej, den är lite så, ja, men då blir jag lite mm. sådär. Utan det är mer så jag är så här. Gud var bra, nu bekräftade den, det, den att jag är det. Bra, då är det sant. Och gör den inte det då? Då, då, då, då är jag fortfarande osäker ah. i, i, i, ho, i den kvaliteten hos mig. Mm. Förstår du? Vore du enda människan på, nej, då hade det varit. Då hade jag nog varit <laughs> ganska lycklig. <laughs> mm. ja, men det, det funkar inte. Nej. Men det är intressant. Eller inte, mm. för att jag hade inte, jag vet inte. Mm. Det är intressant för det. Du vet, jag vet att du Frida tycker att det är så jävla svårt Du tycker inte om Men precis som vi pratade om förra veckan mm. Att eh, folk som du inte känner Och som du faktiskt aldrig kommer träffa igen eller Det är så viktigt för dig att de Bekräftar dig mm. Ja men en, liksom mm. Medan jag tror jag Inte på samma sätt eh, bryr mig så mycket om Vad andra människor tycker om mig Som jag faktiskt Vet bara är förbipasserande mm. i mitt liv. Alltså, för, för jag kan nog vara så här: whatever, den där personen känner inte mig och jag kommer aldrig behöva att den ska skalar känner mig så whatever om jag mm. var så röst där. Um. Men det blir ändå tydligt när du träffar en, en kille en gång. Ah, ja ja. Och du aldrig mm. hörde något här säger vi. Ja, det blir nej. det. För jag vet ju att vi alla tre har bekräftelsebehov. Mm. Ja, men det du vill komma till var väl så här att du tror inte att alla är så här. Utan nej. du tror att vi är så här. Jag tror att vi är så här. För att jag Många så är tydligt. så här. Men... Ja, nej, nej. Alltså självklart. Det är inte så att jag tror att vi tre men, är. Men känner du någon som... Ja, men alltså, ah, förlåt, men resten av min omgivning, det är ju väl <laughs> kanske inte en så stor krets då. Men alltså min, min lilla syster, min stora syster, min pojkvän, alltså inga, nej. Nej. De, de tänker inte så här alls. För, alltså, Mimmi kan få allting att så enkelt när hon bara... Vadå, det, alltså, nej, alltså så här, om han gör en liten blick, alltså, då, så här, då tänker jag bara så här. Han menar det någonting snällt nu. Alltså, mm. nu vet, hon kan bara alltså, jag vet inte. Och jag bara, fast nej. Jag kan inte prata nu med mina här för att det går inte. Men, om man ska säga så här då. Tror ni att de som inte är så, antingen är så för att men det, det, Teorin faller ju där för att du säger ju själv att jag har Jävligt bra självkänsla och jag vet vad jag kan. Mm. Och jag har jävligt bra självförtroende i det som jag mm. vet att jag är bra på och mm. sådär. Det är bara att jag vill så gärna att alla andra ska liksom veta det också. Mm. Fast jag vet det ju. Mm. Typ mm. eller hur? Men säg säg Mimmi, mm. som är så här. Hon har, hon har också samma grundinställning, eller hur? Ganska bra själv Alltså så här, ja, ja, men fan, för, Varför skulle hon annars kunna vara så himla Lättvindig med mm. väldigt mycket och så här, Whatever om han inte svarar Alltså han är ju knapp i huvudet mm. Det är inte jag som är knäpp i huvudet, han är ju knapp i huvudet eh, Och jag verkligen, nu när du tog upp Mimmi som exempel Och nu när hon ändå varit med i podden Så vet ju mm. folk var hon är eh, Ja men jag säga att hon verkar vara en person Som, som fan inte bryr sig om Bekräftelse på det sättet som- till exempel jag verkligen bryr mig om. Sen fattar jag att hon har ju- Instagram och <går> hur många följare som helst- och kanske av en anledning. Mm. Så ja, men jag tror, och, jag, jag tror inte- jag tror det finns extremt få människor- som inte har något form av bekräftelsebehov. Nej. Men sen så hur man låter det påverka- det är lite det jag menar- och hur, mm. hur pass big deal, deal det är i livet. Men det är vill komma till- så här, tror ni att till exempel Mimmi då- vad har hänt annorlunda där? Eller vad- i, kan det kan vara så enkelt så att hon får faktiskt hjälp mycket bekräftelse. Och det är därför hon inte jagar den. Jag vet inte, men jag har en fråga. för att alltså, mm. När man är kär i någon. Mm. Och när någon är kär i Är man mindre eh, eller mer beroende av bekräftelse? Alltså jag tror att jag är fel människa att fråga. För att, <laughs> för att jag är ju fucked up. När jag gäller bekräftelse. Men jag skulle säga så här... Jag... Absolut söker jag bekräftelse hos Ludvig. Och jag mår jätte, jättebra av hans bekräftelse. Det var ju pratat om förut. Alltså, ett, alltså ett, ett exempel som hände förra veckan. Liksom. Mm. Han... Och men men det, är, det är skönt också för att det är så öppet nu att... Han vet om att jag tycker så himla mycket om det. Har jag har ju sagt det när vi ska sova att han ska berätta härliga saker om mig. Typ. Mm. Det, kan, det, det kan ju hända liksom. Och det är ingenting konstigt för att jag är, jag är öppen med att jag tycker om när det här begreppet. Och då sa han typ, ja men han tyckte att frågeveckan, frågepodden mm. var den bästa podden någonsin. Och då blev jag så här, för jag är typ lite så här men gud, podden och vad sa vi egentligen och det var dåligt ljud och alla frågor kom inte med ni vet jag fick en så här dålig känsla av den mm. och då blev jag så här va men Gud berätta berätta Ludvig vad tyckte du var bra han bara, ni, men också det han bara var så här, ni var bara så roliga och du sa så här någonting som jag bara tänkte jag bara fattar vadå vadå när vad? han bara jag kommer inte ihåg bara Ludvig nu tänker jag efter vad var det jag sa han bara men Frida jag vet ju okej okay. Alltså okej, okay. om jag spelar upp lite klipp här Alltså men det blev så att jag till sist kände så här. Kan vi snälla gå igenom hela podden Så pausar vi och så utvärderar du och säger Vad jag sa som var smart och bra Men det, det var inte heller, alltså visst att jag Vill att han ska kommentera min presentation. Men bara det att det här är vår grej Och att han tyckte att det var bra, det var också så här. Men förstår ni det gick till den gränsen Att jag ville prata med honom om det här i en timme Att han skulle berätta precis allt jag sa Som var roligt och som var bra och som var smart Och som fick honom, alltså förstår ni mm. Och ja men och, och då, det, Jag tycker att det är skönt för då skrattade jag Liksom åt mig själv och bara förlåt, kan vi bara ägna den här timmen åt det här nu Så, så får jag det ur mitt system Men fortfarande, även om jag har hört det här nu Så liksom två dagar senare jag bara, Var det inte någonting mer i alltså, alltså förstår ni Hur so Alltså det är ju sorgligt uh. Men men eh, jag är, ja, jag vet inte Det är mitt sätt att hantera det på nu Så att så här, men jag vet Att den bekräftelsen har inte väckts Av att Ludvig är dålig på att bekräfta mig, mm. Utan att jag eh, Inte har fått den bekräftelse Jag har velat från mina föräldrar När jag var liten Mm Mm. Och det har jag förstått nu. Liksom. Mm. Och jag tror att det är där min, alltså, min osäkerhet i allmänhet eh, ligger till grund. Ja, alltså allt är vår förälders fel. Ja, det, vet det, är, ni ju väl. <laughs> det är ju så. Liksom. Ja. Ludvig, du spelar innehållande mycket han bekräftar mig. Jag vill ju bara ha mer. Mm. Men det är ju skönt för dig då att du har eh, uttalat att så här, Ludvig, eh, jag kommer behöva liksom, några sessions när du liksom, säger det finaste med mig och sådär. Eh, och jag vet ju att du gör ju gärna det tillbaka. Alltså det är ju också härligt att bekräfta Absolut. någon annan som man tycker det det. om. Men det är ju mer problematiskt då- när man har träffat någon typ så här fyra gånger. Alltså man kan ju inte ställa de kraven då. Och det är därför man blir så jävla besviken- när man känner att man inte blir tillräckligt sedd. Eller mm. får det man vill. Mm. Vad fan gör man då då? Ja, men då är frågan så här- är han rätt? Han, är han rätt? Jag, men jag, bara, jag menar, är det där du ska hämta din bekräftelse just nu? Kan inte du bara hämta bekräftelse i att så här- Ja men jag har ju träffat den killen fyra gånger för att han diggar mig. Um, och så bara nöja dig med det. För jag antar att bekräftelsen känns ganska stor just nu. Ändå. På ett sätt. För att du liksom säger att du... På något sätt, du precis har träffat en kille. Och ni har gått på några dejter. Och han vill ses på fler dejter. Och uh, när ni träffas så... Tycker du att han skrattar åt dina skämt. Och han verkar tillgång dig. Vad... Inte det den, den bekräftelsen du söker och som du nu har fått. Jo, men det är där som man är fucked up då istället. Tänker på allting som man inte får. Nej. Och varför inte så här och varför det inte mm. så? Nej, så. Jag, jag förstår ju, det är ju en bo för att så här, precis som Aleke säger, du får den bekräftelsen. Du har sökt. Du har, alltså här, eller du får bekräftelsen, Anna. Och sen är det så här... Räcker men inte. räcker inte. Mm. det räcker inte. Det. Det, det är ett omättat- eh, eller omättligt behov man har. Alltså, det spelar ingen roll- att han bekräftar sig för, för, för dig. Mm. <laughs> själv. Eh, utan, du vill bara- att han ska göra the grand gesture. Alltså att det ska bara vara over the top hela tiden. Alltså mm. han visst han smsar dig- och det betyder att han bekräftar sig- för det betyder att sig. <laughs> det betyder att han bekräftar dig- för att han ens hör av dig i sig... Men... <laughs> <laughs> Svenskan idag. Jag fattar, men man, jag förväntar mig hela tiden det stora. Ja, ah. Men, ah, och, ah, ja. Och, och då blir det som att det är det som är... Nej, men, och, och Hanna menar också att Frida, du har det största då. När det kommer mm. till eh, kärlek. Mm. Ja, och jag vill ändå höra en timme om vad jag säger eh, bra i podden. Ja. Så, ja, så det är liksom omättat. Mm. Men jag tänkte på det här med Instagram eh, och eh, Facebook och så vidare. Fasebok. Alltså Facebook, Är det någonting som ni känner så här? Åh, ångest! Facebook. Det, ja, kanske till födelsedagar. Det har, har ju haft ångest över i alla fall. Ja, ja. ja. Om det är för att släppa nu. Grattis på det. Jag känner så det i jobbet: jag vill inte ha grattis. Jag funderar på att ta bort den här. Mm. Alltså, inte för, utan för att jag känner mig elak. För att jag, ty, jag vet inte hur jag ska svara på alla. Och, och, och det känns här... vet, mm. Jag känner mig som varje elakaste som inte svarar. Men sen tänker jag så jag ska jag sitta och svara personligt? De kommer ju se vad, vad, vad jag har skrivit till någon ja. annan. Och de har inte skrivit samma... Till, förstår ni? Man, då, mm. it. Så uh. då känner jag så här... Det hade bara varit bättre om ingen hade skrivit. Alltså i slutändan. Uh. Uh. Nej, men jag tänkte ju... För där är ju... Åh oh gud, alltså liksom pallar det här ämnet igen. Oh. liksom debatten om Instagram och bekräftelsebehovet. Men det är ju så centralt. Men jag, jag, jag hittade en liten ny infallsvinkel på här när jag tänkte efter. Och det var så här att till exempel Hanna, jag drar dig till ytterligheten för att du är väldigt tvärtom mig här. Vi båda har ett fett bekräftelsebehov som många människor mm. kanske inte alla kommer fram till. kanske. Mm. Men vi är jävligt olika där. För där du ser ju Instagram som ett, ett stort. Um, en stor källa till att kunna få bekräftelse. Alltså så här, Och det handlar ju om då att man lägger ut en bild. Och så väntar man på likesen. Um, man. Um, ja, men man gör allt för att försöka vara rolig. För att lägga ut en snygg bild då liksom. Och så. Uh, men jag. Alltså jag rör ju inte Instagram. Och jag vill inte alls använda det som en källa för bekräftelse. Om, även om du skulle kunna vara det. För att jag. Ser, det här har gått så långt. Jag är så jävla rädd för att. Um, alltså, jag vill inte ens utsätta mig för att få bekräftelse. För att jag är rädd för att jag inte ska få den. Mm. Och, och jag fattar, så du är du ju rädd för att. Vad då? Det är väl konflikten. Man vill ju lägga upp något för att få bekräftelse så man är ju för att man inte ska få några likes eller några kommentarer. Ja. Eller för att man Men det är ju som en kärlek. Alltså, ja. vi, folk som är jätterädda för att ens pröva, eller för att ens liksom mm. träffa någon. För man är bara rädd för att få dissen. Ja. Liksom. Ehm, och att jag vet inte. Jag tycker ändå att det är spännande. För att man måste ju ändå ha en, en känsla av att så här. Jo, men jag kommer att få några likes om jag lägger ut den här bilden. Mm. Uh. Men det är ju som att så här: det spelar ingen roll. Ugh. Det spelar ingen roll om du får några likes, för du kan alltid få några fler. Ja. Och då är det så här: det Men får du? Får du? Känns det okej? Okay? Eller känns det bra? Eller uh, när du liksom. När likesen trillar in? Mm. Eller tänker du mest bara på att de likesen du inte fick? Nej, jo, det är klart jag tänker på dem. Men det kan vara en. Jag kan gotta mig i hur jag framställer mig själv liksom. Förstår ja. ni hur jag menar då? Jag är inte så här att jag värderar varje bild och varje like liksom. utan så här Jo men jag är ändå nöjd med hur, hur det ser ut nu Mitt liv alltså, Verkligen hur det ser ut Ja ah, men så här, jag, jag känner ändå att jag verkar vara en skön person Och då blir jag ju superglad Alltså på senaste tiden har jag fått några och så Jag älskar så mycket om ni lyssnar på den Fått några så här tjejer som har börjat följa mig mm, mm. Och jag är en stalker så jag går in på alla typ, Som börjar följa mig Och de är så jävla söta och snygga och roliga Och jag är så fascinerad Av hur de är och ser ut och verkar vara Att jag blir typ så här. Att de ens vill följa mig och se mina bilder För att jag tycker att de är så coola mm. Förstår ni? Och de har så många följare Och jag bara, varför mm. vill de följa mig? Mm. Och det är typ mer en bekräftelse mm. Än att jag fick Hundra likes på en bild mm. Mm. Om man nu ska snacka om vad bekräftelsen är där mm. Att coola tjejer vill följa dig Nej men att, att Folk ändå ser hur mitt liv är På något sätt mm. Och tycker att det verkar bra Eller jag vet inte, <laughs> men de vill ju se mina bilder ja. mm. Det är typ så Ja men jag känner ju att jag behöver hjälp då I det här för att eh, Jag kan ju få panik Som liksom Igår kvällen innan jag skulle gå och lägga mig och varit ute, och Jag kände såhär, vad fan hände den här kvällen Så hovade jag bara Efter bekräftelsen en hel kväll som jag inte fick Och nu är jag ledsen för det mm. Och det äter upp mig inifrån för jag kan inte känna mig nöjd. Mm. Jag kan inte känna mig lycklig eller glad. Jag tänker bara på allting som alla svar jag inte fick, och alla blickar jag inte fick och mm. allt sånt. Vad gör jag då? Då, alltså, ska då man... säger du till dig själv, jag är bra som jag är. Mm, precis. Så Bara grundar du och säger, mm. du är vacker. Nej men Det är buller. För man har ju dagar som jag kan känna mig oövervinlig. Jag vet inte om det här låter självgott. Men ibland så när någonting har gått bra för mig, eller jag känner så här att jag har fått en bekräftelse jag Behöver, mm. då känner jag att inget kan trycka ner mig mm. men då Vad är det, som än händer så Då är det ett resultat av att du faktiskt har fått bekräftelsen. Ja. Det är inte så att du vaknar upp ändå dag bara, inget speciellt har hänt Nej, utan då är det någon grundkänsla av att all, jag har fått den bekräftelsen jag behöver Nu Ja, det är något som faktiskt har hänt Nej, det behöver inte vara det, men det kan ha hänt under en lång period mm. Eller så här så mm. Det är ändå bra nu liksom mm. Det är inte så. Här Yes, jag vaknade, nej nej, nej mm. men det är inte heller så här. jag vaknade idag och kom på att jag är så bra bara nej, som nej, nej, jag nej, nej, är. Nej nej. <laughs> nej <laughs> nej. Ja. Ja. Där var vi igen liksom. Mm. Uh, ja, men och och sen så bara kände du att uh, att bekräftelsebehovet förstörde liksom kvällen lite. Mm. Ska det vara så här för att jag ändå ska hitta det som jag vill ha och behöver i livet? Men vet ni, igår när jag och Hanna var ute ju, så träffade vi på två lite äldre män. Mm. Eh, och i vanlig ordning så började man ju prata med äldre män. <laughs> eh, jag vet inte varför. Eh, och då så var det rätt kul för att eh, de berättade en massa saker om livet. Bland annat då eh, hela typ en konversation i en timme. Gick ut på att försöka hjälpa en av de här männen som då var otrogen. Alltså no och han var otrogen mot sin fru och hade varit det i 15 år. och Med eh, samma tjej. Med, ja. ja, med samma tjej. Han har haft en älskarina i 15 år. Hans fru var hans bästa vän och han vill inte skilja sig. Men han är väldigt kär och förälskad i sin älskarina. Mm. Och sen kom vi fram till till slut att han ska göra det han tycker <laughs> för att han ska vara lycklig i sitt liv. Och eh, han, eh, han var ändå ganska nöjd över situationen. Mm. Typ så. För att göra en lång historia kort. I alla fall. Och så bland alla de här diskussionerna så hade jag då en diskussion med med en utav... Alltså inte han som hade varit otrogen utan den andra. Som verkade lite mer ner på jorden. Ja. Fast han hade ändå haft lite flyktiga kärleksromanser sa han faktiskt. Mm. Men aldrig varit otrogen okay. som han uttryckte det. I alla fall, han berättade för mig vi började prata om så här: självkänsla typ och han bara, ja, men jag ser att du är på det här sättet Och jag bara, fast det är inte så Han bara, jo Och så så, han bara, du När man Om man är um, När man är lika gammal som jag är nu Då har man landat På ett helt annat sätt um, Eller man har landat I något helt annat Man är, man tycker om sig själv Mer Typ det var typ det han sa. Mm. Man tycker om sig själv mer idag. Och man liksom... Jag vet inte om man, han uttryckte väl inte att just att bekräftelsebehovet liksom minskar. Eller så. Men just orden, man älskar sig själv mer. Och man tycker man är rätt bra. Liksom då var så roligt han bara, han kan ju känna så här, fan, jag, jag har några kilor för tjock liksom. men, men då liksom då, Det var rätt kul Jag bara, mm, men mm, stor. Alltså, notera att jag pratade med en 45-årig ja. liksom. eh, men, men så jag bara Det kanske är så, jag vet inte Det vore jävligt skönt att så här, Om det stämde men det är ju lite synd att man ska gå runt i 45 år och känna det andra. Mm. Men tror ni det? Jag tror absolut det. Jag tror alltid blir bättre med åldern. Nästan. Mm. Men, men precis som du säger det är ju inte direkt någon tröst nu att så här. det kommer att bli bättre. Mm. Jag ligger här nu. Jag ska ligga här nu i 12 år Men varför till. tror ni var, varför tror ångest? Varför tror ni att det är så då? Är det bara för att man har eh, det måste ju finnas en en anledning, alltså är det så för att man har fått tillräckligt med bekräftelse under sina 45 år? Att man bara, Jo, Nej. men det där hände, det där hände, så jag är ju rätt bra ändå. Nej, för att man får så mycket perspektiv eh, det... Tror jag, mm. till livet att det är så här, man, man lär sig vad som är viktigt och mm. vad som inte är viktigt. Mm. Och det finns nog väldigt mycket oviktiga eh, källor där vi söker bekräftelse som vi redan idag skulle kunna identifiera och strypa och bara det här eh, vill inte jag ska få ge mig ångest längre- eller jag vill inte ens söka bekräftelse- eller vad jag får för bekräftelse från det här hållet- ska inte få betyda någonting. Mm. Och det tror jag finns- hur många som helst redan nu. Och jag tror att med tiden när man- som du säger, man har- ett äktenskap och barn- och ska älskarinna- och man har mycket större problem i livet- så, så kommer nog vissa saker- kännas mindre viktiga. Sen tror jag att allt det här kommer- försvinna helt utan- så här, jag tror Han kanske har en älskar för att det är ett sätt för honom att få bekräftelse. Mm. Förmodligen. Äh, mm. så, men, men då kanske han får den genom henne. Och så kanske det är lite lättare mm. på andra ställena. Men, alltså, men här, det handlar ju om... Det vi pratar om handlar ju bara om att... Så här, vi är de som ska bekräfta oss. Alltså, ja. Och hur är det ens möjligt att bekräfta sig själv? Är det ens möjligt? Tydligen så är det ju det när man är 45 i alla fall lite bättre än man på bekräftelse bekräfta sig själv. Men är man inte heller ganska dålig på att identifiera bekräftelser då då? För att alltså, då kan man ju tänka att jag tänker hela tiden på den bekräftelsen jag inte får. Mm. Men om jag skulle skriva en lista på all bekräftelse jag fått idag- mm. Mm. så kanske det skulle ge mig tillräckligt mycket. Att man inte uppskattar då, då? Men, men Eller det... kan identifiera det? Men alltså vi får inte... Det, det jag tycker jag är lite skevt. Det är klart att man behöver bekräftelse från andra- Mm. Och jag tycker inte att man ska bäsa det- Och att det är dåligt att bygga sin självkänsla på- Att man får bekräftelse av andra. Nej, men jag menar man kanske får mer bekräftelse av andra- Än vad man tror. Men vad man ser, mm. för man ja, har men, högre krav. Nej, nej alltså jag, jag, jag, jag vill bara utveckla här. Jag, mm. tänker, jag tänker fan att... att nu när jag sa så här- Vi ska ju vara de som bekräftar oss själva. Mm. Men om man bara kan försöka se bekräftelse- Som någonting skitbra- Uh, så kanske man kan minska ångesten på det. Liksom. Mm. Uh, som du säger. Välja att se allmänheten som man faktiskt får. Och sen så, uh, bara skita i. Vad då den man inte fick? Det, den finns ju inte. Alltså, mm. vi ska, jag tycker att man du ska uppmuntra att vi typ tre ska bekräfta varandra så mycket som möjligt. Det är klart att jag vill inte leva ett liv utan. Få bekräftelse av andra För annars är det ingen idé att leva med andra liksom. men, jag, men jag tror faktiskt Inte grunden är att vi ska bekräfta varandra mer Utan jag tror att Nyckeln är att vi ska se när vi faktiskt bekräftar varandra Alltså jag tror inte att, så här, att Du ska börja bekräfta mig mer Aliki För jag är hundra säker på att du Bekräftar mig ganska mycket redan Utan jag tror att nyckeln är att jag ska börja så här. nu kände jag att Aliki Inte riktigt lyssnade på vad jag sa Men gå tillbaka till ett så här: mm. Fast hon, det var hon som ställde frågan Alltså, okej, okay, Ser det från det hållet För ofta så ser man ju det från fel håll Hela tiden Att man har ett för högt Man har ju ett för högt begär Och om man går in med den inställningen Så har man ju så svårt att se De Liksom, förstår ni De små, små glimtarna Eller små, små, alla de glimtar som finns Och då får man bara en överhängande känsla Av att så här, Aliki är dålig på att bekräfta mig Medan mm. egentligen Så är du kanske inte det för att jag, jag ser inte när du faktiskt gör det. För att mitt begär är för stort. Förstår du? Fri, mm. vad du något säga? Nej, men alltså, jag vet inte om vi återigen den veckan kommer. Så här, kanske inte komma med någon så här to-do-list. Eller tipslistan. Mm, eller liksom, för att ibland, ibland är det inte riktigt så. För att jag har på senaste tiden... Alltså, kan jag, hörni, jag känner så här, Jag behöver köpa en ny ordbok eller något mm. Med nya uttryck mm. För jag säger samma saker hela tiden mm. Jag använder samma ord hela tiden Jag blir så trött på mig själv på ja, men det gör jag med På senaste tiden Det kan inte vara så att jag på senaste <laughs> tiden Känner någonting hela tiden Jo, för allt jag gör ditt liv har varit på senaste tiden Ja, men då kan väl säga Finns inte någon synonym Att såhär Ja Närliggande Ja, precis en Kör Köra. Ja, dag. Jag förstår mm. <laughs> Nej, men det är inte <laughs> Men jag vet inte ens jag ska beskriva, så jag bara går in i det. Mm. Ehm, precis som jag sa lite tidigare i podden- så har jag förstått, som så många andra- att grunden till mitt- mitt problem, mitt största problem i livet faktiskt mm. Till och med. Du säger också säger Ja, åh oh, gud okay. Det är det, nu hon är där typ ute mitt Största problem, alltså jag har kommit på att Det här är verkligen mitt största problem Just, Hörni vänta, på riktigt, jag kan göra en podd Med så här Frida upprepar sig själv gång kakon, kakon, kakon, ja eh, Okej okay. Fast hörni, jag, nu faktiskt riktigt jag, jag säger aldrig mer det här igen För att det här är här, på riktigt Mitt största problem i livet, det är det det går tillbaka, ni vet, men som vi sa, ens uppväxt, det är, liksom, det är där det börjar och det är där som all skit grundas. Och jag vet nu att grunden till det här och grunden till att jag mår dåligt och grunden till att det mesta som är fel med mig är för att jag inte har känt mig sedd som barn inte. Jag måste säga det här, med det som barn. Och jag måste säga det så här nu för att det inte ska låta som en tragisk historia nu som jag liksom ska sitta här och snyfta till. Mm. För att jag vill verkligen inte att det ska bli så utan jag, du är lite tjeck och var lite Jag bara är lite här, informativ. bara Jag var. Jag var. Vi var var barn. wow. <här> <här> <här> Dani. Ja men alltså det är så konstigt stämning här men ni förstår. <här> <här> Um, och då kanske många tänker så här vad då Frida tittade inte dina barn tittade <laughs> dina föräldrar på dig när du lekte i ruskanan <laughs> och det är liksom inte riktigt det var, är det, var, det var så Det var så svårt ingen så såg mig såg mig jag såg alla andra <laughs> föräldrar tittade på dem när de åkte i Ruskan <laughs> ah. Min mamma hon var inte där. Ja, men, ah. uh, och det här? och det är inte alls på det sättet så, att, så här, var inte orolig. Mm. Uh, utan <laughs> det är mer så här, att, och det så är det fortfarande. Att jag känner på riktigt inte att mina föräldrar eller min familj ser mig för den jag är, alltså den jag på riktigt är. Om ni förstår vad jag menar. Mm, ja. Alltså så här, den som är jag De ser en, en eller de ser en frida som, som de. de har skapat som de mm. tror är Frida. Mm. Så det är absolut inte så här. Egentligen att du känner att du inte blev sedd utan du blev sedd men på fel sätt. Både Eller? och alltså, För, de, Jag kan är? säga så här. Jag känner ju också att jag inte blir riktigt sedd För att jag är klyschigt nog Mellan barn mm. Och eh, har hela den en, den. Så här, Två framgångsrika alltså, Mina båda systrar var ganska framgångsrika när jag var liten så här, ja, men, så här, Vi alla tre vill komma Ja ni vet hela den mm. grejen eh, Och jag menar att Molly är liksom Hon har ju faktiskt Namnet Solstrålen i familjen Och ni förstår ju vad det kan göra Med ett barn att, så här, Stora syster <laughs> oh, Sol so, eh, Molly är solen i familjen Nej men, ja, men det är så så. Alltså, det är så Vad är du? Ja, jag vet mm. inte vad jag är, men mål i solen i alla fall mm. Och det gör ju bara att man automatiskt hamnar bakom Den där stort skinande, varma saken mm. <laughs> <laughs> men, alltså, Det blir så osorgöst. ja nej, men, Det blir bättre ja, så förstår. Ja. Men, men så förstår. det var absolut inte Den viktigaste nej, men så här, och, och det är självklart att så här, På riktigt så, nej Jag har väl kanske inte riktigt blivit sett För att jag har Alltid varit lite tystare Lite mer mm. tillbakadragen Inte varit så utåt med vad jag har känt Medan mina båda systrar är väldigt såhär Skriker och mm. gråter och syns liksom. mm. Och jag har inte syns mm. lika mycket Och automatiskt så blir man inte lika sedd då. Mm. Men Det som är mitt största mm. eh, eller det som är Problemet Det som är eh, <laughs> det, det är inte det som är det svåraste Nej. Utan det svåraste är Jag tror att jag har berättat det här för er tidigare men, och det är den största insikten jag har fått. Det är mitt största problem i livet och den största insikten jag har fått. Att jag har hela tiden, liksom... eller så här: det har, det har funnits en i min familj, hur man är och hur man så I och med vi är tre stycken som vill ganska liknande saker och vi är tre tjejer och bla, bla bla bla bla, då kan man ganska lätt eh, hamna i ett mönster att man behandlar alla likadant. Och det tror jag är ganska svårt som förälder att inte göra. Um, och det gör ju att det ganska snabbt bildas en norm För jag tror att mina systrar och min mamma är väldigt lika varandra Och jag tror att jag kanske är lite mer lik min pappa Men då när man har skilda föräldrar och är varannan vecka hos mamma Och tre tjejer är väldigt starka och har en norm Så blir det lite så att då hamnar jag under den normen Att så här, det är så här man är och det är, det, här, det, är, det är på det här sättet som vi pratar Och det är de här sakerna vi pratar om och vi... Alltså, förstår ni? Det blir liksom ett väldigt, det blir en väldigt tydlig norm på hur man är som person. Och jag har hela mitt liv haft så jävla svårt att identifiera mig med den här rollen, med hur jag ska vara och hur de andra i familjen ser på mig. Sen vet jag att så här, de vet att jag. Har, alltså att, det är klart att jag vet att de vet att jag har unika egenskaper att jag inte är en robot och att vi tre är likadana det är inte det jag säger Medan, men jag tror bara så här att de har på riktigt inte varit förmögna mm. säger man så att se mig för den jag är för att jag är så annorlunda ifrån dem jag ser saker på ett helt annat sätt. Jag känner in saker på ett helt annat sätt. Jag är en känslomänniska. Av, alltså som, alltså, jag är så olik dem. Att de har inte, de har inte kunnat möta upp mig i det här. De har inte kunnat fånga upp mig och bekräfta mig i det. Förstår ni då? Mm. Att så här... Frida, du har det här behovet. Och du fungerar så här och så här och så här. Och, och, och jag ser det. och, liksom, Jag har sökt en bekräftelse som inte ens kan bli... Uppnådd, förstår ni? förstår För att de kan inte möta mig där För de funkar inte på samma sätt Vi vibrerar på olika frekvenser mm, mm. I princip alltså så enkelt, så enkelt skulle man kunna beskriva det mm. Och det är eh, En jätte, jättestor sorg för mig För att jag känner att så här, eh, Det är så jävla tråkigt liksom. Att man vill ju att ens Föräldrar eller, Och ens familjens ursprung Ska kunna se en liksom. mm. eh, Och, och det som har blivit så svårt är att jag nu... jag fortfarande så går jag runt och längtar efter det, den bekräftelsen. Och att jag ska bli sedd på det sättet jag vill. Men jag är medveten om att så här, precis på samma sätt som jag är annorlunda så är de annorlunda. De är inte som jag. Och därför så kan inte de helt plötsligt ändra sig och, och börja se och börja förstå mig på det sättet jag vill. Så det handlar bara om att jag måste acceptera att jag kommer aldrig få det här den här bekräftelsen uppnådd. Mm. Jag kommer aldrig bli sedd på det sättet jag vill. Och när jag har kommit till freds med det så kommer jag liksom bara kunna acceptera situationen för vad den är. Och uppskatta det som den faktiskt innehåller. Det som jag vill komma med det här är att så här, jag har börjat se på det här utan att perspektiv. Och jag är verkligen långt ifrån klar, eller jag är inte klar, jag har precis börjat för jag precis förstå det här. Och sätta fingret på aha, det här eh, i den här situationen, eller när min mamma gör så där, eller till och med er, eller jag vet inte. Så, så söker jag bekräftelse och jag längtar efter någonting som hinner starkt. Eh, och, och barnet inom mig, liksom bara ah, hoppar upp och ner och vill se mig se mig. Medan jag vet att så här, logiskt att så här, nej, det går inte, för hon, hon förstår inte hon kommer inte att förstå. Och och det finns massa sådana tillfällen i livet att så här, som vuxen människa så måste jag förstå att så här, det kommer aldrig att bli som jag vill. här. Det spelar ingen roll hur mycket jag längtar. Det spelar ingen roll hur mycket jag skulle bara önska. Att så här, varför, universum, alltså finns det inga rättvisa? Liksom? Varför ska jag behöva gå runt och vara stark? Liksom? Men det är tyvärr det det handlar om. Jag måste vara stark och bara... Det accepterar att det är så. Och jag, och jag menar inte bara i den här situationen, utan i ganska många situationer som är jobbig när det gäller bekräftelse. Mm. Mm. Och då, men då För... går det ju tillbaka till att så här, du måste bekräfta dig själv. Mm. Och jag, jag tänker så här, och det kanske är fel av mig att tänka. Men då tänker jag så här, eh, att jag kanske kan på något sätt. Jag tror att det är jätteviktigt att man ändå har några form av människor i ens liv. Där man känner så här, jag får den ultimata bekräftelsen av dig Hanna. Eller av dig likar, så här, Och så måste man vara så jävla... Bra på mm. att nöja sig med det. Jag bara tänker att den här veckan råda alla och framförallt er att se över sin bekräftelsesituation Och sin bekräftelsebank Verkligen. Så här, Vilka? Var, var, var vart söker jag bekräftelse? Är det från buskaffären? Är det från mina vänner? Är det från kärlek? Är det från mina föräldrar? Är det från, alltså jag vet inte, Instagram, Instagram. världen? Um, och sen så här, vart får jag bekräftelse ifrån? Faktiskt. Mm. Vad får jag faktiskt bekräftelse ifrån? Jätteviktigt. Alltså så här, inte bara mina vänner utan så här, på vilket sätt? Jo, när de, inte bara att de säger, Frida, du är fin, utan att så här, de ställer mig frågor. Alltså förstår ni? Mm. Det, man, det är så mycket som man säkert inte ser som faktiskt finns där. Och, sen och Alltså, vända på det. Inte så här, vad jag inte får utan vad jag faktiskt får. För då kan man mycket lättare mätta behovet av men jag får ju faktiskt behov. var vad skönt. Men också identifiera de källorna- där man aldrig kommer få bekräftelse. Alltså, jag vet ni? inte. Jag, alltså jag tror hur mycket bekräftelse jag söker- hos Instagram, mm. eller i, hos Instagram- hos på Instagram, Insta så tror jag aldrig så här att- förstår ni? Jag kommer det. aldrig få det som jag vill ha utifrån det ändå. Mm. Alltså, jag kommer aldrig ha- Verkligen, jag kommer aldrig få ut det som jag söker Så då ska jag bara lägga av med det Och nöja mig med att Situationen ser ut så här. Kan ni, do you hear me? Do you, do you see me? Amen sister Jag tycker att det var jättebra att ha en, liksom, en genomgång av banken mm. Mm. Jag började direkt tänka på Men där är skitbra och där må jag bra Och bla bla bla mm. Mm. Och sen vet jag inte hur riktigt jag ska göra med de här områdena Där jag vet att jag är fucked up liksom. Mm men det är kanske är det jag ska tänka på den här veckan. Är det någonting som du bara nu känner så här, det där är kanske lite märkligt? <laughs> är det något du tänker nej. på? Eh, Johanna, det är så eh, att... Eh. Nej men jag... Alltså det är ju märkligt det här med sms och sådär. Och särskilt avsaknaden av sms: att jag kan gå runt och må dåligt en hel dag för att jag inte fick ett sms. Jag vet inte ens om jag ska få alltså jag, mm. det, jag ska inte ens få några sms. Nej. Det är inte uttalat att jag ska få det, men jag blir ledsen ändå. Jag har faktiskt. inte sagt till dig Jag kommer att ta sms där dig. Nej, nej, nej, nej. Jag blir bara ledsen för att det är så. Hur göra om det. Jag börjar tänka direkt på så här: jag, jag tycker att det är skönt att du säger så här: Det finns många områden i livet där man faktiskt får bekräftelse. Man har den redan. Och den är konstant Alltså, den är ständig. alltså bara att så här, ni Jag vet att ni vill vara min vän Alltså ni har ju valt mig mm. Shit vilken bekräftelse Och det, det trumfar Alla gånger jag känner Att du inte säger vad fin du är lik i hundra gånger Eller att ni inte säger Shit du är så bra lika varje dag mm. jag, jag har ju den ultimata bekräftelsen Jag vet att jag, ni har valt mig mm. Och sen började tänka så här, jag bara, hmm, vem, har jag någon konstant bekräftelse -källare? Och jag bara, ja, min mamma, alltså, mm. min mamma typ tycker att jag är bäst i hela världen. Mm. Men då, och då började, men, vi pratade inte om bekräftelse från typ ens föräldrar. Och, och att det är så här ja men de ska ju älska dig, är det för jävla bekräftelse? Mm. Det vore ju helt sjukt bara, om de inte gjorde det. Uh, men det är ju fortfarande ändå en en bekräftelse Alltså för mig så är det ju I mitt fall så är ju Mor min Världens bekräftelsekälla mm -mm. 20 åt ah, jag av det Ja får göra det då för det är... Mamma älskar mig i alla fall <laughs> Alltid <då>. <laughs> <laughs> Mamma smsar mig i alla fall <laughs> Mamma svarar alltid direkt. <laughs> Mamma svarar alltid direkt Hon vill alltid veta hur jag mår och... <laughs> Mamma har läst kvittens <laughs> Så sant, nej men som du sa Det är inte bara det Att, så här, att, jag, att man måste säga saker Att vi måste uttrycka saker Utan så här, att faktiska saker mm. Som att vi är vänner mm. Det är en bekräftelse ja, ja. också ja, ja. Man behöver inte bara söka det som syns Om ni mm. förstår vad jag menar Eller det som hörs Och sen för att dra tillbaka till Instagram Så tycker jag faktiskt att jag har en, en ganska jag skulle säga så här. Jag tror att min, min grej med Instagram är ganska hälsosam. Alltså jag tror att jag har insett att så här, den där bekräftelsen är så infekterad. Jag vill inte ens ge mig in i leken. För att jag vet att den kommer aldrig göra mig gott. Och det är kanske därför jag aldrig lägger upp bilder. Då. För jag vet mm. att det är bara är skit egentligen. Jag vet inte. Och sen så här, om, du, om du faktiskt mår bra av det, go for it. Det är inget fel, men jag bara backar från den situationen. Det förstår jag Så där har ni svaret på varför jag är så oaktiv på Instagram Det känns så bra mm. att jag, är rätt ut <går> jag vet för jag vet att folk undrar. <går> <går> <går> Okej okay, men Hanna Okej okay, så Frida du har ändå sagt Du förlåt men Du är typ såhär Du borde doktorera det där eller någonting för att det var så himla Fast alltså, smart Det roliga är att som alltid så kan man ju prata gott Men man kan ju inte tillämpa sina egna råd Nej, Men jag kan så säga såhär, du har ändå god Mycket god insikt i det här Det har jag mm. Men Och det, är det är inte något. ett fungerande maskineri Nej. Riktigt än Men man jobbar ju dit mm. det är li Livet är en kamp mm. eller hur? Ja, livet är en ja. kamp, min kamp. Uh, <laughs> en kamp Jag håller på att skriva på en bok som mm. heter Min mm. kamp Då ser se hur det <skratt> eh, och jag ska då eh, vara glad för att jag har min mamma Och eh, är glad för att jag inte är inne på Instagram så mycket Och också faktiskt Hanna, om vi ska dra det tillbaka till dig Och vad vi började så här, När det kommer till de där jävla sms'en Ja, det är inte riktig bekräftelse Alltså det, det är det inte Då tycker jag Alltså den Och, och av en person som jag Försöka jaga bekräftelse av en person som jag inte ens vet. Varför skulle jag vilja ha bekräftelse av någon som jag inte ens tycker om? Alltså, men Hanna du? har ju den bekräftelse hon vill ha. Att så här, han vill träffa henne. Mm. Det, är, det borde vara bekräftelse nog just nu. För han tycker om dig mm. och han vill träffa dig. För att om han inte tyckte om dig så skulle han inte vilja fortsätta träffa dig. Alltså att han fortsätter träffa dig så borde han tycka om dig. Eller hur? Ha. Eller hur? <laughs> det så <laughs> Jo nej men jag är ju fucked att Jag tänker då på att nu har han slutat gilla mig. För nu har han inte smsat på en dag jag verkligen mm. alltså, Nej. Så Men så att, då tycker jag att du ska verkligen Försöka anstränga och tillämpa tvärtom metoderna uh -huh. I vad han faktiskt bekräftar sig Och inte vad han inte bekräftar Nej dig. det är rätt va mm. så, får det bli. så får det bli Och så får man väl tänka hela veckan då Kanske mm. resten av livet om man orkar mm. så Vi ser den bekräftelsen som finns Skiter i den som inte finns mm. För den finns ju inte Nej. Det är en frukt som inte finns Och du behöver den inte heller mm. Det är kräftigt, är det frukt nej, det är en häst som inte finns. En häst är en frukt som inte finns, så begräftelse är en frukt, frukt som, som inte finns. finns. Okay. Uh. Men då rappar vi upp den här och avslutar med en uppmaning som alltid. Um, Gilla oss på sociala. jag <här> nej, <här> nej, min uppmaning som jag vill att den här podden ska ge folk mm. när de lyssnar på den uh. är att um, varje dag är bra. Kan vara bra. Varje dag kan ha en mening. Och eh, när du lyssnar på vår podd så får du den det. Uh. Ja. Nej, men... Men, <skratt> men jag, vet du vad jag tänker? Att vår podd ska verkligen hjälpa till att så här... Ofta, jag tycker ibland så får man faktiskt vara slav under livet. Att man är så här... Idag är jag för svag för att göra någonting. Och ibland är det faktiskt synd om mig. Och idag så har jag rätt att vara ledsen. Och idag så vill jag stänga in mig och gråta. Det är okej. Okay. Men den här podden ska verkligen peppa en att så här, Den här känslan av att allting är så orättvist och att så här, Vad fan, kan inte mitt liv bara vara bättre? Att man är stark och man står över det och man bara... Fast jag... I'm better than that. Alltså jag ställer mig över det och jag ser till att mitt liv blir bra. Och jag är inte slav under allt det där andra som trycker ner mig. Nej. Eller hur? Ja, det, var det, det, var det, det var det jag kände, känd. Liky. Det, det. Mm. det var jättebra sak. Mm, för det var jättebra Förstår ni vad jag menar? Ja. Mm. Att vi ska peppa folk att... Jag vet att det suger ibland att vara The mm. bigger person, ni förstår Att så här, Varför kan inte någon bara ta hand om mig Men mm. det är så här: nej Idag ska du ta hand om dig själv Och bekräftelsebehovet är någonting som du kan ta hand om idag mm. Mm. Mm. Gud vad bra Freda mm. Bra Freda Alltså ja. såna, det, här var verkligen det här är frödags, ja, det här var verkligen frödags din frödags podd Och din bekräftelsepodd mm. Tack, tack, tack, tack. Mm. Men, det så. Men det är för att jag är den enda som inte är i bakis Jag borde nästan mm. <laughs> Ja, vi har sagt, Frida, att det var oprofsidigt av oss att dyka upp. Eller att det var oprofsidigt av oss att dyka upp, men oprofsidigt av oss att gå ut igår. Jag, för Vi hade ju ett gig idag. och det, det var podden. Jag kan säga så här: Det kommer inte att hända igen. My friends. Nej, nej, nej, nej. Respektera podden. Det kommer inte att hända. Bra. Jag tycker att alla ska gå ut och göra som Frida säger: vara oövervinliga och vinna mm. över ert eget liv. Mm. Styr det. Ja, styr det. Ni sitter bakom Och var mätten. inte slav under andras bekräftelse. Nej. Nej. Okej. Okay. Bra. Jag ska ovärt. verkligen den här veckan försöka. Mm. Hörni, massa pussar och kramar mm. och... Eh, ha en bra hörs snart igen.